De hallom, egyre közelebb, az időszekér közelg, nyomában a mennyei kopó. Az ember öregszik, de megmarad János összevissza össze-vissza hablatyoló írnek, aki egyre csak nyüstüli a gyerekeket. Írjatok, írjatok, miközben saját írói álmai lassan elenyésznek. Vigasztaljuk magunkat, imígye. Egy szép napon az egyik tehetséges tanítványunk elnyeri az évkönyve kitüntetést vagy a Pulitzer díjat, és meghív az ünnepségre, ahol ragyogó beszédet mond a díj átvételekor, és megkockáztatja, hogy az egészet gimnáziumi tanárának köszönheti. Ekkor megkérnek, hogy álljunk fel, mi pedig szerényen fogadjuk a széles tömegek elismerését. Ez az a pillanat, amikor kilépünk a fényre. Ez a jutalom a sok ezer letanított óráért, a sok tízezer elolvasott oldalért. A díj nyertese átölel bennünket. Mi pedig beleolvadunk a New Yorki utca tömegébe, mint az Isten vele tanárúr hőse, az öreg Mr. Chips, aki felvonszolja magát a lépcsőn a garzon lakásába, a kredencében száraz kenyér, a jégszekrényében egy kancsó víz. Társ nélkül használ tábori ágya fölött dróton himbálódzó fényű villanykörte hunyorok. A nagy amerikai dráma az, amikor a serdülők csapnak össze a középkorúakkal. Az én hormonjaim csöndes erdei tisztásra vágynak, az ő hormonjaik hangzavart, lüktetést, türelmetlenséget váltanak ki belőlük. Ma nem szeretnék, hogy tanárok vagy a szüleik nyaggassák őket. És én se akarom, hogy a diákjaim nyaggassanak. Látni se, hallani se akarom őket. Legszebb éveimet szünet nélkül locsogós erdülőkre pazaroltam. Annyi idő alatt, amennyit a tanteremben töltöttem, könyvek ezreit olvashattam volna el. Bebarangolhattam volna a városi könyvtárat a 42. utcában, az egyik szárnyán föl, a másik szárnyán le. Bárcsak felszívódnának a gyerekek. Nincs kedvem hozzájuk. Más napokon alig várom, hogy a tanterembe jussak. Türelmetlenül várakozom a folyosón, dobolok a lábammal. Mi lesz már, Mr. Ritterman? Siessünk, fejezze már be azt a nyomorult matekórát. Mondani való van az osztály számára. Egy fiatal helyettesítő tanárnő ül le mellém a tanári menzán. Szeptemberben véglegesítik, nem tudnám ellátni egy-két jó tanácssal. Találja ki, mihez van leginkább kedve, és csinálja azt. Így tudnám tömören összefoglalni. Elismerem, én se rajongtam mindig a tanításért. Úgy éreztem, összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Az ember saját magára van utalva az osztályban. Egyetlen személy néz szemet öt osztályjal minden áldott nap, öt osztályra való kamasszal. Egy egységnyi energia küzd 175 egységgel, 175 időzített bombával, és magunknak kell rájönnünk a túlélési technikára. Lehet, hogy a srácok kedvelnek, sőt, szeretnek, de mégiscsak fiatalok, márpedig a fiataloknak az a dolguk, hogy kiszorítsák az idősebbeket. Tudom, hogy túlzás, de az egész nagyon hasonlít arra, amikor az ökölvívó belép a szorítóba, vagy a matador az arénába. Lehet, hogy kiütik az embert, vagy fernyásolja a bika, és akkor vége a tanári pályafutásnak. De aki kitartó, az kitanulja a fogásokat. Nem könnyű, de el kell érni, hogy a tanár kényelmesen érezze magát az órán. Önzőnek kell lennie. A repülőgépen is azt tanítják, hogyha a fogyóban van az oxigén, először tessék felvenni a maszkot. Pedig előbb ösztönösen a gyereken segítenénk. A tanterem a drámai összeütközések terepe. Soha sem tudhatjuk előre, mikor teszünk jót vagy rosszat a sok száz jövő növendékkel. Amikor kimennek az óráról, néha álmodoznak, máskor üres a tekintetük, vagy lefitymálják a hallottakat. Olykor csodálat van a szemükben, esetleg mosolyognak, vagy tanácstalanok. Néhány év, és kifejlődnek az ember érzékelői. Érzem, mikor sikerül megérinteni őket, mikor idegenednek el. Tiszta kémia, meg pszichológia. Ösztönös megérzések. Az ember a gyerekekkel tölti az idejét, és amíg a pályán marad, nincs menekvés. Nem szabad segítséget várni a felsőbbségtől, azoktól, akik elmenekültek a tanításból. Nagyon lefoglalja őket a napi ebéd gondja, és magasabb régiókban szárnyal az elméjük. Ketten vagytok, te, meg a gyerekek. Na, kicsengedtek. Visszlát, gondolt ki, mihez van igazán kedved, és azt csinált. Április volt. Odakint ragyogóan sütött a nap, és azon tűnődtem, hány áprilisom lehet még hátra, hány felhőtlen napom. Kezdtem úgy érezni, hogy nem maradt több mondani valom New York középiskolásai számára, se az írásról, se másról. A hangom szép lassan elhalkult. Úgy éreztem, szeretnék egy kicsit kijutni a világba, mielőtt végleg kikerülök belőle. És hogy jövök én ahhoz, hogy az írásról prelegáljak nekik, amikor soha életemben nem írtam könyvet, a publikálásról nem is beszélve. A sok-sok fecsegésem, a rengeteg feljegyzésem végeredménye egy nagy nulla. És a gyerekeknek talán nem tűnt ez fel? Dehogy nem, mondogatták is. Mit jön ez itt folyton az írással, amikor ő maga még soha nem próbálta? Ideje volt visszavonulni és megélni a nem éppen fejedelmi tanári nyugdíjból. Most majd behozom a lemaradásomat, és elolvasom a sok könyvet, amit az utóbbi három évtizedben elmulasztottam. Hosszú órákra beveszem magam a 42. utcai könyvtárban, ugyanis azt a helyet szeretem a legjobban New Yorkban. Meg közben beugrom egy sőre a Lions hídbe, eldiskorálok DC-vel, Dagem-nel, megtanulok gitáron száz dalt, a lányomat Medjit elviszem vacsorázni Greenwich Villagebe, írogatok a Nuteszomba. Lehet, hogy talán még történik is ez az. Elleszek valahogy. Amikor Gáj Lind a tizedik évfolyamban járt, egy lucskos havasnapon esernyővel jött iskolába. Az emeleten összefutott az egyik barátjával, aki szintén ernyővel érkezett. Elkezdtek bívni az esernyőkkel, de Gáj barátja egyszer csak lecsúszott, és az ernyője hegyes vége átszúrta Gáj egyik szemét, sőt a srác még meg is bénult fél oldalára. Átszállították a szemközti kórházba, a Bet Izraelbe, ami egy hosszantartó városról városra, országról országra vezető utazás első állomását jelentette. Még Izraelbe is elvitték, mert ott a háborúskodás miatt nagyon fejlett a beleseti sebészet. Gály kerekes székben tért vissza az iskolába. Egyik személyen fekete kötés. Kis idő múlva már képes volt botra támaszkodva végigbotorkálni az iskolai folyosón. Végül a botot is elhagyta, és a balesetről már csak a fekete kötés árulkodott, meg az egyik karja, amely haszna vehetetlenül hevert a padon. Guy tehát bentült az utolsó iskolai órámon, és a terem másik végében álló Rachel blaustein hallgatta. Rachel Mrs. Coachella költészet kurzusáról beszélt, meg arról, hogy élvezi az órákat, és Mrs. Kocella tanítási módszerét, számára azonban csak időpocsékolás az egész. Ugyan miről írhatna ő, Rachel, amikor a saját életében minden tökéletes. A szülei elégedettek és sikeresek, ő maga egyke, és hamarosan a Harvardon folytatja. Ráadásul egészséges, mint a maga. Mondtam neki, hogy a tökéletes dolgok felsorolásához nyugodtan hozzáveheti a szépségét is. Elmosolyodott, de fenntartotta a kérdést. Ugyan miről is írhatnék? Valaki közbeszólt. Elcserélem veled a problémáimat, Rachel? újabb récsen mosolyt. Guy elmesélte, mi minden történt vele az elmúlt két évben. Sok kellemetlenségen ment keresztül, de utólag sem szeretné, ha bármi másképpen alakult volna. Kórházból kórházba kerülve rengeteg összetört, nagybeteg, csöndesen szenvedő emberrel találkozott. Azt mondta, ettől egészen más megvilágításba került a saját balesetet. Képessé vált arra, hogy kívülről tekintsen önmagára, és hát minden úgy történt, ahogy kellett nem változtatna rajta semmit sem. Nekik is ez az utolsó iskolai órájuk, neked is. Többen elsírják magukat és ámoldoznak, hogy miféle üzenettel indít bennünket iskola utáni utunkra, Gály. Érjük be annyi jóval, amennyi jut nekünk. Kicsöngetés. Az osztály konfettit szór Boldog életet kívánnak nekem, én is nekik. Starka pöttyös tanár vallag végig a folyosón. Valaki utánam kiabál. Hé, hey, Mr. McCart, írnia kéne egy könyvet? Megpróbálom. I to myself What a What a wonderful